Moyo wangu ukae Amen. a usima Nimekuja kukuambia mimi Yesu ni na Yesu, yesu, yesu, yesu wa, hey, hey, hey. Ninakusalimu rafiki yangu mpendwa kwa jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo Karibu sana katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu kwa kibali na neema ya kukutana tena katika ibada hii ya maombi na kutafakari neno lake. Je rafiki yangu umejisalimisha kwa Roho Mtakatifu asubuhi ya leo? Tunaendelea kujifunza kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu katika kila eneo la maisha yetu. Hili linamaanisha kujiachilia kabisa mkononi mwa Roho Mtakatifu bila kujishikiza na kitu au mtu au nguvu zetu wenyewe. Hili sio jambo linalofanyika mara moja. Ni zoezi endelevu la kujikana nafsi kila siku na kukubali Roho Mtakatifu achukue nafasi ya kutuongoza katika kweli yote. Hili sio jambo linalofanyika mara moja. Ni zoezi endelevu la kujikana nafsi kila siku na kukubali Roho Mtakatifu achukue nafasi ya kutuongoza katika kweli yote. Rafiki mpendwa, kujisalimisha kunaanza kwa kutambua kwa Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Si mtu wa mbali bali ni msaidizi wa karibu. Roho Mtakatifu si mtu wa mbali bali ni msaidizi wa karibu imeandikwa haumjui akua mwili wenu ni hekalu la roho mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu wala ninyi si mali yenu wenyewe au haumjui kuwa mwili wenu ni hekalu la roho mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu wala ninyi si mali yenu wenyewe ni wakorinto wa korinto sura ya 6 mstari wa 19 rafiki mpendwa Imani ni kujua na kuwa na hakika na hicho unachojua. Imani ni kujua na kuwa na hakika na hicho unachojua. Watu wengi wanataka kudhibitisha mambo ya kiroho kwa hisia za kimwili. Kwa hiyo wanapoambiwa Roho Mtakatifu yupo ndani yao, wana jaribu kumtafuta kwa hisia za kimwili. Ni muhimu kufahamu uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu haupimwe kwa hisia. Mungu ametupa ahadi kuwa wale wanaomwamini Yesu Kristo na kumpokea kama Bwana na mokozi, wamepewa Roho Mtakatifu kama muhuri na msaada Mungu ametupa ahadi kuwa wale wanaomwamini Yesu Kristo na kumpokea kama Bwana na mokozi, wamepewa Roho Mtakatifu sio watapewa wameshapewa Roho Mtakatifu kama muhuri na msaada imeandikwa nanyi pia katika huyo mmekwisha ulesikia neno la kweli habari njema za wokovu wenu tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa milki yake kwa sifa ya utukufu wake ni waefeso sura ya kwanza msura wa 13 na nne Rafiki mpendwa, ni lazima mtu aamini kwanza uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yake ili aweze kujisalimisha kwake. Ni lazima mtu aamini kwanza uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yake ili aweze kujisalimisha kwake. Ndio maana Paulo anataka tujue kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, kama ilivyo nyumba ya roho zetu na ya kwamba Mungu amemtuma huyo Roho Mtakatifu ndani yetu. Na ya kwamba sisi sasa sio mali yetu wenyewe, sisi ni mali ya Mungu. Yaani sisi ni mali ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa kulitambua hilo, tunapaswa kwa hiari na kwa moyo wa kumpenda Mungu kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Tunapaswa kwa hiari na kwa moyo wa kumpenda Mungu kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Mara nyingi huwa tunazungumza habari za sisi kuwa na Roho Mtakatifu. Kujisalimisha ni kuangalia ni kwa kiwango gani Roho Mtakatifu ana mimi na wewe. Ni kwa kiwango gani Roho Mtakatifu ana mimi na wewe? Je, ni kwa kiwango gani anamiliki na kutawala mawazo yetu, hisia zetu, maneno yetu na mwenendo wetu kwa ujumla? Roma na tunaambiwa wala ninyi si mali yenu wenyewe wala ninyi si mali yenu wenyewe Rafiki mpendwa unajua anayekumiliki ndiye anayepaswa kukulinda na kukutunza na kukupigania unajua anayekumiliki ndiye anayepaswa kukulinda na kukutunza na kukupigania unajua Kristo wengi tunateseka kwa sababu Hatuja jisalimisha kikamilifu kwa Roho Mtakatifu na kukubali kuwa mali yake. Tunajipambania na kujipigania ndio maana wengi wana vidonda na majeraha ya moyo. Lakini mtu aliyejisalimisha kwa Roho Mtakatifu anaishi kwa imani, katika neno la Mungu linalosema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu, Hamjilindi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate ukovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha kwanza cha Petro sura ya na mstari wa tano. Aliyejisalimisha kwa Roho Mtakatifu hasumbuki moyoni, kwa sababu kwa kujisalimisha kwake kwa Roho Mtakatifu anaamini neno hili linalosema, lakini Bwana ni mwaminifu atakaye wafanya imara na kuwalinda na yule muovu. Bwana ni mwaminifu. Atakaye wafanya imara na kuwalinda na yule muovu. Ni wa Thesalonike wa pili sura ya tatu na mstari ni watatu. Rafiki mpendwa, leo jiulize, ni kiwango gani roho mtakatifu anakumiliki? Ni kiwango gani roho mtakatifu anakumiliki? Je ni mambo gani ambayo bado umeshikilia ambayo hujajisalimisha nayo kikamilifu kwa Roho Mtakatifu? Kila siku tunapaswa kujisalimisha kwa upya na kumpa Roho Mtakatifu nafasi ya kutuongoza katika kweli yote. Kila siku tunapaswa kujisalimisha kwa upya na kumpa Roho Mtakatifu nafasi ya kutuongoza katika kweli yote. Kama kawaida kujisalimisha ni jambo la nafsi ya mtu. Karibu rafiki jisalimishe kwa moyo wako. Tuombe. Mtakatifu Mungu Baba yetu wa mbinguni. Tunakushukuru kwa jina la Yesu Kristo. Tunasema asante kwa ajili ya msamaha wa dhambi na utakaso wa miili na nafsi zetu kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa roho mtakatifu wako anaye ndani yetu. Asante kwa neema hii kubwa ya nafasi ya nafsi ya Mungu kuishi ndani yetu. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Baba, umesema nasi asubuhi ya leo kwa habari ya kuendelea kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Tumesikia na tumeelewa ya kwamba sisi siyo mali yetu wenyewe bali tu mali yako Bwana. Nasi tunakubali sana sana neno lako kujisalimisha kwako Roho Mtakatifu. Tunakuomba uturehemu pale tulipojipambania kwa nguvu zetu. Tuponye majeraha tuliyopata huko e Bwana. Utusaidie kila mmoja wetu anapojisalimisha kwako, tukajisalimisha kwa moyo wa kweli katika jina la Yesu Kristo. Amen. Rafiki mpendwa, sasa unaweza kujisalimisha tena kwa Roho Mtakatifu kwa maombi haya. Roho Mtakatifu, ninajiachilia tena mikononi mwako siku hii ya leo. Ninakuomba unifundishe kujisalimisha kwa moyo wa kweli. Nisaidie nisishikamane na kitu kingine chochote zaidi yako roho mtakatifu. Wewe uwe nguvu yangu na rafiki yangu wa karibu, Wewe uwe kiongozi wangu, mwalimu wangu na mshauri wa ajabu kwa jina la Yesu Kristo. Ninasalimisha mwili wangu na nafsi yangu yote kwako. Ninasalimisha moyo wangu na midomo yangu kwako. Wewe ukawaze mawazo yako ndani yangu hadi mawazo yako yatawale mawazo yangu yote kwa jina la Yesu Kristo. Jaza maneno yako kwenye kinywa changu hadi maneno yako yatawale maneno yangu kwa jina la Yesu Kristo. Nibadilisha kutoka ndani hadi nje. Nifundishe jinsi ya kuishi kama mali yako Ero Ro mtakatifu. Nipe neema ya kuondoa utawala binafsi kwenye maisha yangu ili wewe ukatawale kila eneo la maisha yangu ninajikabidhi kwako Mungu wangu kwa jina la Yesu Kristo wewe ujuaye kunilinda ukanilinde e bwana wewe ujuaye kunipigania ukajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili yangu wewe ujuaye kunitunza ukanijaze na kila ninachohitaji kwa kadri ya wingi wa utajiri wako katika Kristo Yesu ninakuamini na kukutegemea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 katika kweli yote. Mungu akubariki we siku njema. Ile damu ya Yesu yenye kunena mema, itunenee mema kinyume cha mabaya yote. Amen.